Todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o、um、podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer estar fazendo mais essa edição do podcast. Espero que dessa vez a gravação dê certo, pessoal. Para quem acompanhou o Mini Endzone na última semana, já está sabendo que nós tivemos alguns probleminhas de, de gravação, alguns probleminhas com o áudio. Mas essa semana nós estamos de volta e equipe completa, começando por Alexandre Branco. E aí, Ale, beleza? Oi, Edu, tranquilidade total, né? Mais uma gravação do en... ENZONE. Pra ficar bonito, igual você fala na, na abertura do Isso, programa. Isso, fica tirando sarro mesmo, fica. <risos> Com meus amigos Júlio e Vitinho, mais uma vez trazendo pra você o melhor da NFL e do futebol americano no Brasil. Falando nele, fala, Júlio. E aí, Ale? Beleza, cara? Como é que é? Como é que tá as coisas? Tranquilidade total, e aí, em Varginha, terra do ZT. Mas、também, também, firme no e m prego, não g u i é isso aí. E você, Vitinho? Bom demais? Bom, bom, bom, bom, bom. Mesmo não tá, mas tá bom. E aí, Edu? É, eu tô bem também, Vitinho. É um prazer estar aqui fazendo mais este programa. Semana passada, pra quem curtiu o Mini e n d s o n e eu agradeço a toda a companhia, a todos os downloads. Foi uma edição curtinha, apenas 10 minutos. f o i uma edição surpresa, feita na base da emergência. Pessoal, só pra comentar realmente os resultados. Da Liga Flag aqui do、no、Brasil, passar alguns detalhes sobre alguns torneios. Mas agora a equipe toda e s tá de volta, com todo o charme que o Anderson já tem aqui com vocês. <música> Olha a mensagem, hein? E o e-mail dessa semana, o e-mail do nosso querido amigo Bruno v e r t u o s o Já é o fã número um do podcast, Bruno? Sinta-se à vontade para ser considerado assim. q u agradecer o mini podcast da semana passada, mas me deu um puxão de orelha porque eu não comentei sobre o torneio Touchdown. Calma, Bruno, nessa edição a gente fala um pouquinho sobre o torneio Touchdown. Para você que também quer comentar com a gente, contar uma piada, falar um pouquinho com a equipe do Endzone, manda seu e-mail: cast.endzone.com. h o t m a i l Garanto pra vocês, vai ser muito bem recebido o seu e-mail. Como eu falei na última edição, a gente só não lê mais do que o Papai Noel, gente. Pode mandar o、um、e-mail que a gente vai ler o seu e-mail com todo carinho, com toda a atenção. <música> E sobre o futebol americano no Brasil! Brasil! Como o Bruno pediu, o torneio touchdown. O torneio touchdown ainda não tem data definida. Os organizadores do torneio se reuniram durante a disputa do campeonato de seleções n o ú l t i m o temporada. Onde foi realmente o campeonato de seleções, a l e Em Sorocaba, Edu. Durante o torneio de seleções em Sorocaba, os organizadores do torneio se reuniram e decidiram. Organizar esse torneio touchdown. não tem data definida, vai ser um torneio de futebol americano nos moldes da NFL. Assim que nós tivermos mais detalhes, nós vamos colocar aqui. Por enquanto, o que a gente sabe é que vão ser oito times separados em três divisões: a Divisão Oeste, a Divisão Leste e a Divisão Sul. Serão times do Mato Grosso, do Distrito Federal de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Torneio Full Pads, torneio é futebol americano de verdade, Alexandre. É verdade, o negócio aqui em São Paulo também está evoluindo bastante, saindo agora do Flag, né? realmente migrando para a modalidade TECO, Full Pads. E é muito legal ver isso aí, Edu. O futebol americano no Brasil está crescendo demais, teve um boom muito grande nesses últimos anos e um torneio desse, dessa dimensão aí é só um sinal que o esporte está crescendo cada vez mais. Tomando cada vez mais território aí no Brasil e eu espero que dê tudo certo, que seja muito legal pra a a galera poder admirar e conhecer mais o futebol americano. E aproveitando que o Ale citou o Flag, eu acompanhei no último domingo a segunda rodada da Liga Flag aqui em São Paulo, tava lá quieto, tímido num canto, pra a quem foi? Lá no centro de treinamento da Portuguesa, um bobão andando com a camisa do McNabb pra a cima e pra a baixo lá, era eu rapaziada. No último dia 7, eu só consegui assistir dois jogos. Eu peço desculpas aos outros dois times, mas eu não pude assistir os outros dois jogos. O São Paulo Sharks e o São Paulo Spartans. O primeiro jogo do dia, o Sharks venceu o Spartans por, por 13 a 0. O segundo jogo do dia, aí eu já e s tava lá, já pude acompanhar um pouquinho o jogo. O Devils venceu o Red Warriors por 6 a 0. Jogo meio parado, meio truncado. Algumas faltas marcadas pela arbitragem. um jogo um pouco confuso. Teve umas reclamações de ambos os lados. Teve TD anulado, teve tudo que tinha direito com a questão da arbitragem. o terceiro jogo do dia, o Palmeiras Locomotives venceu o Avaré Black Horses por 20 a 18. Jogo muito disputado, muito pegado. Primeiro tempo, domínio total do Locomotives. A linha defensiva e o running back do Palmeiras são muito bons. Meus parabéns. O time todo é bom, mas a linha defensiva e o running back do Palmeiras são espetaculares. Fora de série. Para vocês terem uma ideia. A primeira jogada do Locomotives, o primeiro down do Loc Locomotives foi um touchdown desse running back. Quem é o running back do Palmeiras Locomotives, Alexandre? running back do Palmeiras é meu amigo Luquete. Jogava no, no São Paulo Fênix. O São Paulo Fênix teve uma, uma fusão aí com o Palmeiras Locomotives. E, cara, Luquete é mais do que conhecido pela velocidade dele, pelos cortes que, que ele consegue fazer pra cima da marcação. O Luquete. Mais uma vez está de parabéns, m a n d o um abração para ele, que é um grande amigo. Pelo lado do Avaré, a defesa em grande forma, a defesa do Avaré é muito forte, linebackers muito bons, a defesa fazendo blitz em cima do ataque do Palmeiras o jogo inteiro. O primeiro tempo foi do Palmeiras, domínio do Palmeiras total. No começo do segundo tempo, a reação do Avaré, Avaré foi para cima, conseguiu peitar, mas com um safety de diferença para o Palmeiras. O Palmeiras levou o jogo no último down. O Palmeiras s o b r e r e t e r muito bem a posse de bola no ataque e conseguiu terminar o jogo ganhando por 20 a 18. Último jogo da tarde: o Avaré Gladiators contra o Silver Bullets. O Silver Bullets venceu o Avaré por 18 a 13. Eu não pude acompanhar o jogo. Meus parabéns ao time do Silver Bullets. Boa sorte pro a Avaré, não deixa a derrota desanimar. Continuar lutando, tem muito campeonato ainda pela frente. Mas o Silver Bullets era o time do Alexandre. Alexandre! Onde você estava? É, rapaz. Tivemos problemas familiares aí. Eu tive que fazer uma viagem de emergência e não pude estar presente com o s companheiros do Silver Bullets pra e s t a r l á r pra dar uma força, pra correr com a bola, pra quem sabe marcar um touchdown aí. Mas eu sei que eu fui muito bem representado pelos meus camaradas que conseguiram vencer o jogo contra o Avaregla de a i t r s que é um ótimo time. E a gente tem. Tem grandes jogadores no, no nosso time. Já são 12 jogos de invencibilidade na Liga Flag desde o ano passado. e puxa ação de saco, hein? Não, são 11 da temporada passada, na qual infelizmente eu não estava presente. Na qual o Silver Bolas foi campeão invicto. E agora o primeiro jogo da Liga Flag, a vitória contra o Gladiator, são 12 jogos. O que eu tenho a dizer, cara, é que eles estão mais do que de parabéns. E que eu espero no domingo estar todo mundo lá de novo reunido para mais um treino. Para que a gente possa estar preparado para o próximo jogo. É isso aí né, cara, discurso de jogador é sempre a mesma ladainha, só no ã t e r os graças a Deus né. E na próxima rodada, a próxima rodada vai acontecer no dia 21 de junho de 2009, não esse domingo agora, o próximo pessoal, final de semana no Dia dos Amorados, a Liga Flag dá uma parada. Na próxima rodada nós teremos Locomotives enfrentando Gladiators, o Sharks enfrentando b e e r s O Devils enfrentando o Pistons. Vai rolar tudo lá no estádio Baetão, lá em São Bernardo do Campo. É perto do centro, ali perto do Passo Municipal, tem linha de trólibos, é perto da Anchieta. Quem puder comparecer, compareça. Vamos dar mais essa força pro Flag. E pra quem não a g u e n t a esperar até o dia 21 pra ver um pouquinho de futebol americano aqui no Brasil, nesse final de semana, dias 11, 12 e 13, vai estar rolando o terceiro Pantanalbol o primeiro torneio Full Pads do Brasil. Quem puder comparecer, compareça, vamos prestigiar o evento, narração de André José Adria, comentários de Silvio Santos Júnior. Pessoal, vamos lá, vamos dar mais essa força pro esporte, principalmente no centro-oeste do Brasil. Futebol americano com muita força por todo o território nacional. E a divisão dessa semana, nós vamos comentar sobre a AFC North, a divisão do Pittsburgh Steelers, o campeão do Super Bowl. A divisão de times fortes, a divisão de times ruins. Vamos acompanhar agora, começando pelo Cleveland Browns. 4 vitórias e 12 derrotas na última temporada. Terceiro pior ataque da liga em pontos marcados. O segundo pior em jardas passadas. O quarto pior em jardas corridas. O ataque nunca foi muito i o r O Forte do Cleveland Browns na última temporada. Foi fundado em 1946. Cleveland é a única cidade de todas as cidades da NFL em que o time nunca nem chegou ao Super Bowl e nem hospedou, nem recebeu o Super Bowl. Cleveland nunca viu o Super Bowl nem passar perto da cidade. Que coisa, né, Alexandre? É, verdade, Edu. Cleveland foi esquecido aí na, na listinha da NFL, né? Mas e na última temporada? Eles foram esquecidos pelos outros times também? Não, esquecidos não, eles foram é, atropelados pelos outros times, né Edu? Porque, pelo amor de Deus, o time do Browns, a defesa tava uma mãe,、e、aí Julião, eu adorei a sua frase, cara, a sua frase é sensacional. a frase inoxidável, a frase mediocrática, né?、Não? Nossa, ã n o inoxidável e mediocrática, cara, não tenho nem palavras mais, é, acabou, né?、Eu、não tenho nem palavras mais.、Um、poço de cultura, Júlio César. <risos> Ah,、e、outra frase não se dava é 140kg de pura emoção, que é o mais ou menos o peso do nosso queridíssimo Shawn Rogers, talvez a âncora dessa linha defensiva, que não conseguiu repetir um desempenho de temporadas anteriores no Detroit Lions, né,、Edu? O Shawn Rogers tem 160kg pessoal e 1,93m de altura, defensive tackle, camisa 92 do time de Cleveland. m Edu, pra a falar um pouco desse time do, de, de Cleveland. Nós vamos começar com a posição principal que é o quarterback da equipe. quarterback é o camisa 3, Derek Anderson. Muita gente contesta um pouco o Derek Anderson no cargo de quarterback titular da equipe do Browns e por isso foi draftado há alguns anos o Brady Quinn, saindo da Universidade de Notre Dame e agora veste a camisa 10 dessa equipe do Cleveland Browns. Mas também ainda não teve muitas oportunidades. Quando sobrou um tempinho para ele poder jogar, que foi quando o Derek Anderson se machucou na última temporada. O Brady Quinn também acabou se machucando e quem assumiu o ataque foi o Ken Dorsey. Ken Dorsey não é mais quarterback da equipe do Cleveland Browns, foi mandado embora. Ken Dorsey não conseguiu levar o ataque pra a frente, Cleveland Browns não foi pra a frente, defesa era uma mãe, portanto, resultado catastrófico. Cleveland Browns continua com os desempenhos não muito agradáveis, o que acabou ocasionando a demissão do Romeo Crennel. Que era o técnico encarregado de carregar esse time do Cleveland Browns pela temporada de 2008, mas não deu muito certo e contratado foi o Eric Mendini, que foi mandado embora do New York Jets depois de não conseguir ganhar um jogo em cinco dos últimos jogos da, da NFL, quando o New York Jets precisava vencer para ir aos playoffs, mas o Brett Favre também estava meio baleado, estava aquele negócio desagradável e o Eric Mendini acabou pagando o pato. É, o Eric Mandini resolveu deixar o Romeo Craniel no staff. O Romeo Craniel agora é o coordenador de ataque da equipe. E esse ataque do perdeu um, um, um dos melhores wide receivers do time, que é o Dante Stalworth. Dante Stalworth, bêbado, é, dirigindo, acabou atropelando um senhor de 57 anos é, na Flórida. E o nosso querido Stalworth será preso. É o mínimo que se espera, né, Alexandre? É verdade. Pessoal, por favor, não dirijam bêbados, pode ocasionar acidentes, você pode se machucar. Por favor, não façam isso pelo bem da galera. Ele tá enfrentando julgamento, Edu, e ele pode ser preso. E o, se, caso o veredito se confirmar, Edu, pelo, pelo estado da Flórida, ele pode ser trancafiado, v e r o sol nascer quadrado por 15 anos, Edu. Lembrando que o Dante s t o w o r t tem 28 anos, ou seja, ele sairia já bastante velho pra jogar futebol americano e. A carreira dele iria por água abaixo, meu querido Júlio. O que você tem a dizer sobre o Dontes Tauro? r w Olha, o cara, tipo assim, é um bom a d v e r s á r o joga muito bem, mas é o tipo do cara que o que ele faz dentro de campo, ele faz errado fora de campo. O cara deu aquela literalmente cagada, né? Que a gente pode dizer. É complicado. Esse negócio de misturar. Álcool e volante, dá errado toda vez, gera acidente. Quem se ferra é geralmente a pessoa que não tem nada a ver com o assunto. É complicado essas coisas, viu? O cara mandou mal demais. Lembrando só, Júlio, ele tinha um contrato assinado por sete anos, 35 milhões de dólares com o Cleveland Browns. Ele assinou em 1 de março de 2008, cara. Ele saiu do New York Patriots e foi pro Cleveland Browns. E assim, o d o n t o Staworth, em sua carreira até hoje na NFL, 296 recepções, 4.383 yardas e 32 touchdowns. Um wide receiver, assim, bastante produtivo, né? Ele, ele veio para NFL em 2002, em seis anos de carreira. Bons números, assim, números consideráveis para um wide receiver que geralmente foi o número três numa equipe, né? Edu, ele deve, deve desfalcar bem esse ataque aéreo que já não era lá essas coisas do Cleveland Browns. Só que o Cleveland Browns pegou dois caras muito bons no draft, o Júlio vai Falar pra gente sobre o Mohamed Massaqua e o Brian r o b i s k i que chegaram nesse draft é, de 2009. São wide receivers que vão ajudar o Derek Anderson a andar um pouco com a bola, além da chegada do Mike Furry, receiver que foi é, mandado embora pelo Detroit Lions e agora consegue um lar, um lugar ao sol no corpo de wide receivers do, do Cleveland Browns. E a linha do Browns, aquele negócio, né? uma linha muito sólida, mas que Consegue às vezes atrapalhar o Derek a n d e r s o n e os outros quarterbacks que geralmente assumem o time, né? É, a ponto do ataque não conseguir produzir. Além disso, o Jamal Lewis, que é o running back titular, tem sempre que quebrar um t a c k l e a mais. Aquele negócio que, que sempre indica que a linha não está funcionando muito bem. Tudo bem que o Jamal Lewis tem como característica quebrar os t a c k l e s mas ele encontra muito trabalho para correr com a bola. O que nos surpreende já que a linha do Browns tem Joe Thomas, que é um dos melhores left tackles da NFL. Tem o, o Hank Frehley, que é um center que por muitos anos tem sido titular é, nos clubes em que passa pela NFL. O Rex h e a d n o t g t que é um ótimo guarde, camisa número 70. E agora, é, com o John Sinclair chegando, deve ter uma forcinha a mais aí na posição de right tackle. Além do lado direito, t e r o Eric Steinbach, que é um dos melhores. Right Guards da NFL Edu, assim, gente, a gente olha nesse roster do Browns e não vê aquele negócio. Ó,、oh, agora vai, né, Cleveland Browns? Agora tem aquele negócio, aquele, aquele negocinho que faltava pra, pra chegar no Super Bowl. Quer dizer, chegar no Super Bowl, vamos lá, né? Mas pra chegar nos playoffs. Então, não sei, Edu, eu não apostaria minhas fichas no Cleveland Browns. Não sei vocês. E aí, Julião? Olha, Ale, eu também não boto muita fé no Browns, não. A gente tem que dizer que. Em relação ao Bengals, eles podem oferecer mais perigo ao Ravens e o Steelers, mas é fica naquela coisa: joga um jogo bem, depois vai três, perde, joga mais dois bem, perde, não consegue aquela temporada consistente, regular, coisa típica de time de playoff. Agora, comentando o draft: o Cleveland Browns tinha a quinta escolha desse draft de 2009, resolveu não escolher no seu lugar, no seu, na n sua u q i trocou a escolha, t com o Jets. Depois, no pique do Jets, eles trocaram com o Buccaneers. Depois, com o pique do Buccaneers, eles trocaram com o Philadelphia Eagles. No total de três trocas, caindo para o pique número 21. E com o pique 21, foram atrás de Alex Mack, o melhor center dessa classe. No s e c o n d round, investiram em dois wide receivers, Brian r o b b s k i e m a s s a q u a que o Ale já disse que eu ia falar e tal, é, que vão adicionar. Vou adicionar um, um pouco mais de ênfase nesse ataque aéreo da, do Browns, que ano passado não mandou muito bem. Acredito que foi, foi o 28 ataque aéreo da Liga. c o n f i r m a essa aí, Edu? Na verdade, ele foi o 30 pior ataque aéreo da Liga, Júlio. Então foi pior do que eu imaginava, então, mas tudo bem. Então, esses dois Vighty Silvers vêm ajudar o Derek Henderson. Quem sabe pode resultar em alguma coisa, mas por enquanto o ataque aéreo. Do ataque do Browns está na mão de dois r o o k i e s Mas e o grande playmaker do Browns, o b r a y l o n Edwards? Bom, é aquela coisa né? b r a y l o n Edwards é um excelente w i d receiver, mas ano passado foi líder em drops. Se não me engano, acredito que foram 33 drops, mas é algo em torno, não t e n h o certeza assim, é algo em torno de 30 para cima. É complicado com um o Ed Silver, no escalão dele, dropar 30 bolas n uma temporada. Se ele jogar bem, vai ajudar o ataque do Browns. Se ele não jogar, é pros rooks e seja o que Deus quiser. E quem chegou e quem foi embora nessa offseason, Victor? Você tem uma lista mais ou menos aí? Quem você pode comentar sobre essa offseason? É, o Browns era um time com muitas carências. E pra mim, no final, não conseguiu resolver nenhuma. Né? É, fez aquela troca monstruosa com o Jets, que pegou o Canyon, Coleman, David V. e n d y o quarterback Brett h a t l i f f o safety Abraham Allen, mais alguns picks, mas pra mim esses caras não são mais que backups. É, além de ter pego o Robinhood, cornerback do Cardinals, e mais 13 jogadores, se não me engano. É, tentou encher o time com backups e ver se vai. Mas eu acho que não vai dar muito certo. Não acabou perdendo também o safety de Ian Jones para o nosso querido Eagles. Perdeu o Kevin s h e f h e r d o sensibiteco para o Bears. André Davis para o linebacker para o Broncos. Acabou perdendo mais alguns jogadores também. Mas eu acho que o time não vai conseguir mais que umas 4 vitórias esse ano. É, não vai ser, uma, vai ser mais uma temporada pra, sofrível para esses torcedores do, do Broncos. O assunto são times sofridos. Vamos comentar agora sobre os Cincinnati Bengals. Na última temporada, quatro vitórias, onze derrotas e um empate. Júlio César, você sabia que não acontecia um empate na NFL desde a temporada de 2002? Hum, não fazia ideia, até porque eu comecei a ver a NFL em 2005 e tal. Nunca procurei saber sobre empate,、né? até porque empate é um resultado. Vamos dizer, tosco, né? Num、no、jogo de futebol americano. É, é, um, é, um, é um resultado sem emoção, certo, v i t o r O que você faria se você visse um empate em um jogo, v i t o r Você já falou. Mas o que você faria se você visse um empate em um jogo, v i t o、oh, r se for um empate ainda com o jogo disputado, l á e c á tudo bem, mas um empate 0x0, ou、oh, sei lá, eu botava no jogo de basquete.、Oh, o trauma de não ver ninguém marcando pontos e obrigar o v i t o r a mudar de esporte. Mas não, mas o empate do Bengals não acabou não sendo no 0x0, não. Foi um 13x13 Bengals e o Philadelphia na última temporada, o Philadelphia Eagles. O Bengals, que foi fundado em 1968, é o time que popularizou a n o h o a d o e offense. Sabe, rapaziada, quando você vê o quarterback abrindo e fechando a mão assim, ó, chamando o time, alinhando o time de novo na jogada, é essa mesma. Não, não se reúne, não troca ideia sobre a jogada, não combina nada. Mas já tem. Cada um já sabe sua parte ali, cada um já sabe o que fazer. A no-huddle offense acaba dando uma canseira em algumas defesas adversárias. Bill Walsh, antigo técnico do Bengals, esquematizou o West Coast offense, um dos esquemas de ataque mais utilizados na NFL atualmente, no começo de carreira no Bengals. Olha só, o Bengals contribuindo com muitos aspectos técnicos para todos os times da NFL. E aí, Alexandre? O time que estava acostumado a jogar com no-huddle, o time que criou. A West Coast Offense. O que, que ele produziu na última temporada? Bom, eu vou dar três alternativas. Vamos ver. Letra A, nada. Letra B, pomba nenhuma. Letra C, coisa nenhuma. Eduardo Galvão. O que foi o Bengals na temporada passada? Eu fico com a letra B, pomba nenhuma. Júlio César Vettori. Letra B, pomba nenhuma. Vitor Freire. Eu fico com a letra B também, pomba nenhuma. Bom, eu fico a letra B também. O Bengals não p r o s u z i u pomba nenhuma nessa última temporada, Edu. O ataque do Bengals foi um lixo. Vamos falar logo a verdade, a coisa clara mesmo, porque tudo bem que o pessoal, o fãs do Bengals, vão xingar muito a minha pessoa. Mas eu queria adiantar que eu, é um time que eu tenho uma simpatia muito grande, eu gosto muito do Cincinnati Bengals. É, Edu, mesmo com o Chad o c h ou 5 no time, mesmo com o TJ Hushman z a r a na última temporada, o Bengals não teve é, o melhor dos resultados no ataque. O time foi muito mal no geral, realmente. A defesa não estava lá naquelas coisas mesmo. Com o Keith Rivers, que é um linebacker jovem e com muito talento para jogar na NFL. Uma das grandes promessas d o Cincinnati Bengals. Com o Danny Jones, que é um middle linebacker é, já consagrado na NFL também. O time não conseguiu chegar muito longe, Edu. É, não teve jeito. A linha de defesa pass rush praticamente n u l o Com os, os defensiventes Jonathan Fanene e o Robert Gethers. Nada feito. Muito menos com o do Matapeco. O do Matapeco, Edu, não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar o jogo do Bengals ou se algum dos endzoners teve a oportunidade. do Matapeco é aquele DT ruivo que é um negócio é, absurdo. Parece um cara, eu não tenho nem palavras pra descrever aquilo. Parece uma samambaia queimada o cabelo dele, Edu. É um negócio <risos> lamentável. E de cabelo, o cara tá meio espalhafatoso e tal. Tá parecendo. O... O Bozo na época que tinha cabelo, mas para jogar na NFL está complicado. Ele, do Matapeco não produz o que, o que o Bengals esperava, portanto, ele deve encontrar alguma dificuldade agora com a chegada do Clinton McDonald, que é um defensive tackle que, que chega ao Cincinnati Bengals. Ele estava bem cotado no draft, mas não foi muito bem. Não foi aquele negócio sensacional na última temporada. dele, Ele acabou caindo para o sétimo round. Foi o pique 249, Edu. O pessoal que não entendeu a ironia aí, o é... Clinton McDonald não é definitivamente a resposta pro a a pass rush do Cincinnati m a n g l s Edu. Não é o playmaker que vai salvar o time. Não, pra a salvar esse time aí, Edu, só se chamar o salvador dali, porque tá, tá difícil, tá complicado. <risos> Posso dar uma curiosidade sobre o, o Domata Peco? Manda. Nosso querido amigo Maria Betânia Ruiva nasceu em uma ilhazinha chamada Pago Pago, na Samoa Americana. Se alguém souber aonde fica a Samoa Americana, qual a bandeira da Samoa Americana, eu juro que eu p o s s o na semana que vem na página do e n z o <risos> Passado, hein? Como um cara m e s m o foi jogar futebol americano, Alexandre? É, porque simplesmente ele jogou na Michigan State University. Uma das grandes universidades do futebol americano, College, né, Edu? Ele, como sênior, conseguiu 53 tackles, Edu? E acabou sendo draftado no quarto round, pick 123 do draft de 2006. Só alguns números para vocês. Dois anos de NFL do Matapeco: Quatro pontos sex, ou seja, foi um sex c c o e x t ê n c i a e outros quatro solo, é, 76 tackles e três fumbles forçados. Não é aquela coisa para um pass rush do Cincinnati Bengals que nunca foi lá essas coisas e hum, continua não sendo a melhor das defesas, Edu. E só lembrando para vocês, na linha ofensiva, uma turbinada incrível chegando o a n d r e Smith, ofensivo de saco vindo da Universidade de Alabama, que teve aqueles problemas com a gordurinha, está lá meio barrigudo o rapaz. É, chegou no, no combine um tanto quanto fora de forma. E não fez a melhor das impressões. Ele era cotado para ser o primeiro offensive lineman draftado. E acabou saindo um pouco mais tarde. Jason Smith e o Eudine Monroe saíram na frente dele. E o Ray m a u a l u g a outside linebacker, é um dos novos membros da, da defesa do Cincinnati Bengals. E aí, esse deve ajudar bastante a equipe do Cincinnati Bengals a evoluir um pouco no quesito defensivo, Edu, porque a defesa do Bengals é uma mãe, Edu. É alguns números do. Do nosso querido Mal Aluga, um homem da cabeleira maluca também, do nome estranho, junto com Domata Peco, Troy Polamalo, entre outros, né? Ele fez um 40 yard dash, d u n o m combine, 4,58. É um 40 yard dash excelente para um outside linebacker, Edu. É um cara que não vai ter tantos problemas para correr atrás dos running backs é, na NFL. Novamente falando do draft, o free agent vai ficar com o nosso amigo Vitor Freire. O Bengals na sexta escolha escolheu a n d r e w Smith, que, como o a l a n já disse, foi fazer o combine um pouquinho redondo, né? Aí sabe como é que é: o cara não manda bem e caiu um pouco. Talvez a sua escolha seria um pouco mais alta. A sexta escolha é uma escolha alta, mas poderia ter sido melhor ainda. Gordurinhas à parte, o nosso amigo a n d r e r Smith, para proteger o Carson Palmer, vai dar um upgrade legal naquela linha. Que mais tarde n o vídeo eu vou falar, perdeu o Stacy Andrews, que é um bom ofensivo teco. No segundo round, pegaram um r a y Malaluga, que, como a Ale já disse, é quem vai causar o maior impacto nesse time do Bengals. Vai chegar pra botar moral, botar ordem na casa, acabar com aquela zona, com aquela defesa, que é uma mãe, que abre as pernas e deixa o trem passar de uma boa. E é isso aí. Esperamos que o Malaluga ajude a equipe do Bengals. Que de alguns anos pra cá vem ficar pegando, o time não, não entra em ritmo, Carson p a l m e r machuca,、o、Ocho Cinco quer sair do time, mas depois volta, depois quer sair, agora falou que voltou de novo. E agora tá lutando boxe. É, o cara é muito louco né, velho? Só por ter mudado o nome pra Chad Ocho Cinco, você já imagina que coisa muito doida que o cara é. Eu não acho que o Bengals. Tem muito o que fazer nessa temporada. Está em reconstrução. Uma temporada 8-8 é excelente. Além disso, é lindo. O free agent s desse ano do Cincinnati Bengals não foi dos melhores. É, contando que ele perdeu o TJ Hushman Zada, que apesar de ser o segundo wide receiver, teve quase 40 recepções a mais que o Chad 85, com quase 1000 jardas e 92 recepções. Ou seja, ele foi bem melhor que o Chad 85. E a perda dele na equipe vai ser um grande problema para o, o Bengals. Eles tentaram trazer. Laverenos n Coles, o wide receiver do Jets, que teve 800, 850 j a r d a s e 7 touchdowns no último ano, mas ele já está com 31 anos, ou seja, não, se for bem, vai ser uma surpresa. c o n t a n d o que perdeu o Shane Graham também, o Quicker, e perdeu, como o Júlio já disse, Stacey Andrews para o Eagles, eles estão com alguns problemas aqui, e vai ser uma, uma temporada difícil para o Bengals, v o u chutar uma temporada com. 7 vitórias. Só pra completar um pouco do, do que os nossos amigos falaram, Edu. É, como é dependente esse time do Cincinnati Bengals do Carson Palmer, né? Edu? O Carson Palmer teve uma lesão grave no ano passado, acabou tendo que abandonar a temporada passada. E deixou o time na mão do Ryan Fitzpatrick, o que não deu muito certo, como a gente pôde acompanhar na última temporada. Você está lendo pensamentos, Alexandre? Você acha que realmente foi é, essa saudade do, Car do Carson Palmer que afetou o Bengals na última temporada? É, realmente, Edu. O time sente muita saudade do Carson Palmer. Para você ver, em 2008 ele teve a oportunidade de jogar apenas 4 jogos. Completou 75 passes para 731 j a r d a s e conseguiu 3 touchdowns e 4 interceptações. É, não são números muito bons, né, Edu? Mas são 4 jogos, então a gente pode colocar aí quase uma média de 200 j a r d a s por partida. É, vamos colocar mais ou menos assim, né? Um rate de 69, mas é aquele negócio que você sempre diz, Edu: quando o cara tem mais interceptações do que touchdowns, não é geralmente um bom sinal. Em 2007 ele conseguiu 373 passes completos para 4.131 jardas, 26 touchdowns e 20 interceptações, Edu. É, o Carson Palmer é um cara. É, ele é um quarterback de nome, é um quarterback entre os, os grandes quarterbacks da NFL hoje. Ele, ele é um quarterback que está no alto escalão, né, Edu? Junto com Donovan McNabb, Drew Brees, é, Peyton Manning, Tom Brady. É um, é um jogador. Que está entre os melhores da NFL. Então é claro que ele vai fazer falta para um time do Cincinnati, b e n g a l s que tem poucos talentos nessa posição de quarterback.、E、agora, o backup dele é o JT O'Sullivan, que não foi bem ano passado no 49ers, conseguiu a posição de titular no começo da temporada, mas não foi bem, acabou sendo substituído pelo Sean Hill e nunca deu certo em nenhum tímido. Então quer dizer, se o Carson Palmer se machucar novamente, o que, que vai acontecer? Vai assumir o JT O'Sullivan? Ou vai assumir o irmão dele, o Jordan Palmer, que também não é lá. Aquele jogador de futebol americano não é aquele quarterback. Quer dizer, é meio complicado a gente falar dessa posição de quarterback no, no Cincinnati Bengals. E o time s e m o Carson Palmer, é um péssimo tímido. É, porque não tem o quarterback que o talento de Tchad Johnson e Laverneus r s e vai demandar para o ataque aéreo conseguir. Caminhar e fazer o c i n i r i n n a t i v e n d c u a l i s t a n o de m d o n o t o e u s e e a m e n d r o v o c n ã a r e s なんでしょうね No próprio Philadelphia Eagles, que nós torcemos. Temos Stacy e Andrews, que não é uma menina, apesar do nome Stacy. e E o Sean Andrews, dois irmãos da linha ofensiva do Eagles. É, e se o Stacy e Andrews fosse uma menina, olha o tamanho da criança, né? Pelo amor de Deus. <música> Continuando a nossa análise dos times da AFC Norte, nós encontramos o Baltimore Ravens. 11 vitórias, 5 derrotas na última temporada, conseguiram a sua vaguinha nos playoffs. O Baltimore Ravens, que foi o time que trouxe o futebol de novo para Baltimore, desde que o Colts saiu de Baltimore e foi para Indianápolis em 1983. Baltimore ficou aí 13 anos, passando saudades, querendo ter um time da cidade que jogasse futebol, mas não tinha nenhum time de futebol em Baltimore. Ravens que já levou um Super Bowl pra casa no ano 2000, na última temporada, o quarto melhor jogo corrido, o décimo primeiro melhor ataque de toda a NFL. O grande trunfo do Ravens, pro sucesso do Ravens, uma das três melhores defesas da NFL. Na verdade, a terceira melhor em pontos cedidos, em pontos marcados contra ela. Baltimore Ravens, um time que vai dar muito trabalho nessa próxima temporada, ou foi só um lampejo de talento na última temporada, rapaziada? a h Edu, com certeza o Baltimore Ravens vai dar não só trabalho, como mais trabalho do que deu a, a temporada passada. Joe Fleco, agora que já tem、um, uma experiência na NFL, uma experiência até de playoff, chegou ao, NA, ao AFC Championship Game, né? É aquela coisa: o Ravens eu acho que dessa divisão é o único time que vai dar pau mesmo para a equipe do Pittsburgh. Tem uma defesa animal. Que é l i d e r a d o por Ray Lewis e Ed Reed. Que depois o Vitinho vai fazer um. m u d a r uma ênfase na, na renegociação. Peraí. Que mais tarde o Vitinho vai dar uma ênfase na renegociação do contrato de Ray Lewis, um dos melhores middle linebackers da, da NFL. Bom, o que esperar do Ravens? d a r pressão no Pittsburgh e chegar no playoff. É o que eu acho que vai acontecer. Superar, superar o Pittsburgh, você acha que ele não tem condições, Júnior? Eu acho que tem condição de superar o Pittsburgh, mas vai ser uma batalha complicada uma batalha de cachorro grande. É, vai ser, vai ser um, um dos grandes duelos aí na próxima temporada. Sempre foi, né? Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. A gente viu um jogo muito pegado no Championship Game da, da última temporada. Aliás, com o Willis McGay saindo bastante no prejuízo de uma paulada que tomou do Lama Rudley. Acabou saindo carregado lá, meio paralisado, meio grog. Mas acontece, né, Willis Maguire? A defesa do Pittsburgh não estava para brincadeira. Só que a defesa do Baltimore vem cada vez mais forte. Ano após ano, o time do Baltimore procura arrumar essa defesa, né, Edu? Esse time é, é cada vez mais prazeroso, Edu, assistir a defesa do Baltimore Ravens jogar. É, principalmente para quem gosta de futebol americano, ver uma defesa jogar como a, a do Baltimore joga. Porque é uma defesa que joga com muita raça, Edu. É uma defesa pra, que não tem bola perdida. Sob r e o comando do Ray Lewis, o negócio pega forte. Ray Lewis, que aliás, ele vai terminar a carreira provavelmente como o melhor middle linebacker da história da NFL e muitos já t e m o Ray Lewis no Hall of Fame.、Do. Além dele, tem o nosso queridíssimo Ed Reed, a águia magnética, com a camisa número 20, que tem o recorde de maior interceptação retornada para touchdown da história da NFL. É, se não me falha a memória, são 108 jardas de retorno. Em cima do nosso querido Kevin c o b b o nosso backup de meia tigela do Philadelphia Eagles, esse, esse retorno a c o n t e c e u na última temporada. É, e assim, Edu, mesmo perdendo Bart Scott para o New York Jets, o time do Baltimore Ravens parece que não vai sentir falta dele, porque, é, porque tem o Antoine Barnes, que é um híbrido aí, joga como linebacker, também joga como defensive end. Tem o Terrell Suggs do lado direito, Terrell Suggs é, já é. Um linebacker consagrado na NFL, um híbrido também, consegue jogar de defensive end. Mas, além do Ray Lewis e o Brad Reed, eu acho que a grande atração do Baltimore Ravens na última temporada foi a linha defensiva, com a estrela do Halote Ingata e do Trevor Price brilhando. O Halote Ingata é um defensive end de muita força física, jogando pelo lado esquerdo, é, que até hoje, Edu, ele entrou na NFL em 2006. Ele acumula 149 tecos, 5 sextos e 3 interceptações. Edu, é, é legal a gente ver isso, né, cara? É, é raro um lineman conseguir 3 interceptações. É, tem caras que na carreira inteira acho que nunca conseguiram uma interceptação. É muito legal ver isso. Mas será que foi uma interceptação mesmo ou o quarterback deu a, a bola na mão dele pra a evitar um s e c t É, Edu, é meio difícil o quarterback jogar a bola na mão do defensive end. Ah, mas dependendo do tamanho do defensive end, o rapaz se apavore. É, então, pois é, o tamanho do e n g a t a o l nome do cara, Ingata, já não é um nome muito agradável, né? Ele tem 1,93m de altura, 156kg, Edu. Duas interceptações na última temporada. O cara é da pesada. E do lado dele tem o nosso queridíssimo Trevor Price, 1,96m de altura, 130kg, Edu. Ele entrou na NFL em 97, já é um veterano aí, duas vezes campeão do Super b o w l 313 tackles, 83 s a c k s duas interceptações, Edu. 83 s a c k s é um número muito alto, Edu. É um número sensacional. Ele é um cara que tem sido uma das âncolas da defesa do Baltimore Ravens. E além dele, tem entrado em campo na linha defensiva o Kellen Gregg, como nose tackle, e o Brandon m c k i n n e y também dando uma força lá. E acho que uma, uma adição que vale a gente. Ressaltar, Edu, principalmente na linha defensiva, é a chegada do Matt Burke, Center que saiu da Universidade de Harvard, Edu. É raro, um jogador de futebol americano vindo de Harvard, né? Foi, ele foi muito bem no m i n n e s o t a Vikings ano passado e ele é seis vezes. Desculpa. Ele foi seis vezes convocado ao Pro Bowl, Edu: 2000, 2001, 2003, 2004, 2006 e 2007, Edu. Agora falando do draft, no primeiro round. O nosso querido Baltimore r a v a n s pegou Michael Ower, que possui uma história curiosa. Ele foi adotado quando tinha 15 anos. É mais ou menos assim: Edu, você tá de boa lá, tocando r ideia com a sua irmã, e chega a sua mãe com um cara que você nunca viu na vida e falou, ele é seu irmão. Deve ser meio que isso, né?、Não? Oh, imagina só! Que isso aí! Mas beleza, foi lá, entrou na família e batalhou seu caminho até a universidade. E a chegada da, na NFL pra ele foi a realização de um sonho. Agora, c o n t i n u a n o raciocínio, depois de ter dado essa desviada legal. Ah, mas isso contribui, Júlio César. Isso ajuda a enriquecer o bate-papo. A gente acaba conhecendo um pouquinho mais cada um dos jogadores da NFL. Ah, é né? Sempre que pode, né? Não, tá certo.、Hein? Mas então, o Owen vai ajudar a proteger o Joe Fleck, que com a ajuda dessa defesa liderou o Ravens até o AFC Championship Game ano passado. Bom. O Michael o y e r vai entrar ali, acredito, no r i g h t Tackle e ajudar bastante no jogo corrido. Que, com a ajuda do Joe Fleck, que jogou bem ano passado, tanto pelo ar, tanto recebendo bola, que ele fez uma, uma trick play e recebeu um passe de 46 y a r d s que vai ser engraçado, que ele pegou, só capotando, até lá na frente e quase fez touchdown. Vai dar uma ênfase nesse jogo corrido aí, que tem l e r o n McLean e Willis McGarry, que são dois. Bons running backs, sendo que um é um f u l l b a c k mas que está sendo mais aproveitado como um running back mesmo. No s e c o n d round, pegaram Paul Kruger, um d e f e n s i viente que vai ajudar a rejuvenescer essa defesa. Que apesar de ser excelente, já está ficando velho. Como o Ray Lewis, por exemplo, já passou dos 30 e outras peças importantes. Eu acho que o Ravens vai dar muito trabalho para o p i t s b u r g Steelers, como eu já disse antes do Ale falar e tal. Vai ser o time que vai dar p a u para a equipe do Steelers. Eu acredito, até que se o Steelers não apertar o passo, pode acabar perdendo essa vaga de campeão n o Super Bowl para os Ravens. A offseason do Ravens foi, foi para mim, uma offseason muito boa, pois conseguiu melhorar muito sua, sua linha com a contratação de Matt Burke, center do Vikings, antigo center do Vikings, e com, a, com o p i c k d o Michael o h e r No draft teve, teve a contratação do Domin Dominic Foxworth, cornerback do Falcons também. E a contratação do LJ Smith, que, se voltar a jogar como jogava, vai ser uma grande, contrata vai ser uma grande contratação para o Ravens. Conseguiu a renovação com o Terrell Suggs, com o Ray Lewis, um dos melhores linebackers da NFL. Assinou um contrato de sete anos com o Ray Lewis. É, monstruoso, né? E conseguiu a renovação também do d a w o n l a n d e r o Strong Safety, também é um jogador muito bom, na minha opinião. Baltimore Ravens, que passou pelo Miami, pelo Titans e só perderam para o Steelers no AFC Championship Game. O Steelers, que é o nosso próximo time, que nós vamos comentar daqui a pouco. <música> Pittsburgh Steelers, o último campeão do Super Bowl. Seis taças, seis troféus. Vince Lombardi, o Pittsburgh já levou pra cidade. Pittsburgh Steelers, na última temporada, 12 vitórias, 4 derrotas. Foi fundado em 1933 como Pittsburgh Pirates. Não foi um dos melhores ataques de toda a NFL. Foi o vigésimo em pontos marcados. Mas tinha o, o ingrediente necessário para vencer campeonatos. Meus queridos End Zoners: Alexandre Branco, Júlio César, Vitor Freire. Qual era o trunfo do Pittsburgh Steelers que fez com que eles levassem o Super Bowl para casa? Ah, cara, sem dúvida a defesa, né, Edu? Para falar de Pittsburgh Steelers, a gente tem que falar de defesa, cara. É, a defesa do Pittsburgh Steelers tem simplesmente playmakers que eu acredito, Edu, nenhuma defesa na NFL hoje. Tem Troy Polamalo, Lamar Woodley, James Harrison, que foi o melhor jogador de defesa da NFL no ano passado, foi eleito Defensive Player of the Year. Tem o Casey Hampton, tem o Brad c a s e l Edu, enfim, são excelentes jogadores que fazem com que essa defesa do Pittsburgh Steelers e s e j a praticamente intransponível e consiga compensar, é, por exemplo, Edu, ano passado a defesa conseguiu compensar a falta de uma linha ofensiva decente para o Ben r o e t h l i s b e r g e r trabalhar. Ben r o e t h l i s b e r g e r foi o cara que mais comeu grão no ano passado, aliás. A gente comentou isso no, no、um、outro podcast. O Ben r o e t h l i s b e r g e r teve algum trabalho com sua área ofensiva que todos já sabiam, inclusive em Pittsburgh, que não era lá nessas coisas, mas mesmo assim o r o e t h l i s b e r g e r teve é, a condição e usou sua habilidade para levar o time a mais uma conquista do Super Bowl. E a gente sabe, d o Ben r o e t h l i s b e r g e r é um cara que realmente, quando o negócio pega, a estrela dele brilha. r o e t h l i s b e r g e r é um quarterback muito jovem e já tem dois Super Bowls no currículo. Um, inclusive, enquanto era um calouro, Edu. E pra ajudar ele nessa história toda, tem o h i n e s Ward, que é um dos melhores wide receivers da NFL. E também o Santoni Holmes, Edu, que foi um cara decisivo na conquista do último Super Bowl, naquele drive final, aquele drive heróico contra o Arizona Cardinals. É, Edu, não tem jeito, Edu. A defesa do Pittsburgh Steelers é ainda a melhor da NFL. Ainda vai dar muito trabalho, mesmo sendo uma defesa que já e s tá. Uma certa idade, é uma defesa que ainda vai dar bastante trabalho para as outras equipes, inclusive para os rivais de divisão que acabamos de, de analisar aí de Sabatinaido. E aí, Julião, o que, que você tem para falar do nosso querido Steelers? Bom, Ale, o Pittsburgh a gente pode destacar a defesa como ponto principal daquela equipe. A defesa, desculpa o tema, mas a defesa é foda, os caras jogam muito aquela defensive line. É espetacular, linebackers, grupo de linebackers, defensive backs, todo mundo joga muito naquela defesa. Tanto é que teve a melhor defesa do campeonato ano passado. O ataque já tem um quarterback experiente. Big Ben, que tem um nome muito grande, vai ser complicado que eu f a l a r o nome do cara aqui. Tem um grupo de wide receivers muito bom. E podemos dizer que Big Ben faz milagre, porque com aquela offensive line é complicado você conseguir alguma coisa. O cara come grama direto, já não é do ano passado. Já vem alguns anos, dois, três anos pra cá, que o Big Ben vem apanhando muito. E, aproveitando o canal aqui que eu já tô falando da minha ofensiva, todos esperavam no draft um offensive line. Por q u e Tomando muito s e c t i m e campeão, pô, ajuda esse quarterback aí que o cara é bom. Tem que ajudar ele e tal, tem um bom grupo de adversários, uma defesa boa. Chegou lá, o que O que aconteceu? Não escolheram um offensive lineman para ajudar naquela linha ofensiva dos Steelers que é muito porosa. E quem escolheram? Escolheram Evan Der Hood, um defensive t a c k l e para dar mais um apoio no PES Rush daquela linha defensiva dos Steelers. E no segundo round, veio um, um offensive t a c k l e para ajudar nessa linha ofensiva porosa dos Steelers, Craig Erd. Eu acho que o garoto vai ganhar uma vaga nessa linha ofensiva dos Steelers. Agora é esperar e ver o que o menino pode fazer. Steelers é o favorito dessa FC North. m a s vai ter problema com eles. A linha do Pittsburgh, como o Júlio já disse, foi muito mal na última temporada. E a Front Office não fez nada pra melhorá-la. E assim, o Big Ben vai continuar tomando muita porrada e corre o risco dele se machucar mais seriamente do que ele se machucou nos playoffs da última temporada. E falando um pouco agora da off-season, o Steelers perdeu o Brian McFadden. Para o Cardinals, que apesar do, do McFadden ter machucado sua, ter quebrado sua, seu braço na última temporada, ele é muito bom e vai ser uma grande perda para o Steelers. E como o, o Júlio já disse, o Zig Hood jogou o NCAA como defensivo e t a c k l e veio para o Steelers para ser defensivo e n t e E outro problema para a defesa do, do Steelers pode ser a capa do Maiden. A grande maldição do Maiden está em cima, do Pola mala esse ano, vamos ver como ele, como ele reage e se finalmente essa avaliação do Meiden vai embora d a NFL. É só lembrando aqui: vai ser o primeiro ano que a, o Meiden vai ter uma capa com dois jogadores, Edu. vai ser o Larry Fitzgerald. De um lado da capa e do outro vai ser o Troy Polamalo para ressaltar os duelos ataque e defesa do futebol americano. Larry Fitzgerald, receiver do Arizona Cardinals, chegou na final do Super Bowl. É, será que a gente vai ter maldição dupla ou será que dessa vez espanta? Pra a quem não sabe, essa brincadeira da maldição da capa do Madden já acomete os jogadores há alguns anos já. Sempre que um jogador é escolhido pra a ser capa do famoso jogo. De John Madden, acontece alguma coisa com ele na temporada. Ele se machuca, ele vira um bust da noite p r o dia. Não é uma boa. Se, te convid... se você algum dia jogar na NFL e te convidarem para ir para capa do Madden, não vá. Prefira sua carreira como jogador da NFL. Inclusive, o l a d e n i a n t h o m i l s o n já rejeitou por várias oportunidades o contrato, aliás, muito lucrativo, que a Esportes oferece ao... ao jogador que aceita ser capa do. Madden. Só para vocês terem uma noção do Madden Curse, que é como, que é como se fala lá nos Estados Unidos sobre o, o, a maldição do Madden, o Brett Favre, ano passado, foi a capa do Madden. Ele, na verdade, era uma capa em homenagem à aposentadoria dele. Ele ainda estava com a camisa do Green Bay Packers, mas ele acabou retornando para jogar no New York Jets. O que, que aconteceu? Estourou o tendão do seu poderoso braço direito e conseguiu afundar o New York Jets no, no final da temporada regular. E o New York Jets não c o n s e g u i u a dar os playoffs. E agora ele está lá colhendo milho, querido Júlio César, em sua fazenda lá em Wisconsin. Bom, será que dessa vez ele realmente vai ficar colhendo milho, fazendo uma pamonha, um c u r a l e tomando uma cerva, um hot dog vendo a NFL? Ou, ou o rapaz vai ficar muito louco e tentar voltar de novo? Ah, eu acho que chega pra ele, cara. A maldição foi tão forte. O homem, até por cirurgia, já passou. Ele quer voltar. Se o c ê passou pela cirurgia porque ele quer voltar. Mas você. Será que ele consegue escapar, Ileso, com 40 e poucos anos da maldição do m e d e n Rapaz. É, Edu, assim, ele é,、um、de, ele é um cara que tá com 40 anos agora. E assim, Edu, se ele operou agora o tendão do seu, do seu braço direito, é, na verdade é o tendão do, do ombro direito, o tendão no ombro do Betfarro tava rompido e ele reconstruiu o tendão do seu ombro direito. Que, e o ombro direito foi o que sempre impulsionou os poderosos lançamentos dele. né? E assim, Edu, se ele operou agora, ele operou, se eu não me engano, é, nessa segunda-feira, o Brett Favre não vai conseguir chegar a tempo do training camp. E para um cara de 40 anos, Edu, não, jogar, não fazer o training camp junto com os companheiros de equipe, pegar o ritmo de jogo que é necessário para jogar na NFL. A gente sabe que uma temporada da NFL é muito exaustiva, é uma temporada muito difícil, viagem, treino. O jogo é, é bastante emocional, a carga física é muito forte. Eu acredito que o Batfava não vai conseguir jogar, no máximo, um backup. Eu, eu acredito que já deu para o Batfava. Eu, eu acho, inclusive, que era melhor para ele se ele continuar fora do futebol americano e encerrar com chave de ouro sua carreira. Na verdade, apagando esse último ano dele no New York Jets. É, façamos votos então de que nada disso aconteça, nem a Troy Polamalo, nem a Larry Fitzgerald, pelo bem do futebol americano. Terminando o segundo esculacho contra Brett Favre aqui no, no podcast. É a segunda edição seguida, já que a gente tá acabando com ele, hein, Júlio?、O、Brett Favre t á está... t descendo a lendo, cara, né? É complicado, mas tudo bem. É muito ibope. É, bo é bom falar do Brett Favre que dá muito ibope. É, cara. Vem umas ideias muito doidas na cabeça e tal. Mas beleza, eu vou terminar o esculacho de novo. É tipo. Então, quer dizer que resumindo a frase do Ale, a galera tá dizendo pro Brett Favre. Cara. Você tá velho, você já é o fodão. E cara, o que você que quer? Você tá rico, você é o fodão, já é ídolo da galera, tem uma camisa aposentada, tá com 40 anos nas costas, tá na hora de começar a tomar cerveja e ficar com barriga de choque. O que, que é isso, cara? Senta na poltrona aí, fica vendo TV, jogando golfe, fazendo alguma coisa assim, porque infelizmente se você entrar n a NFL você vai voltar sem braço, cara. Eu acredito, Júlio, que o Bradford poderia servir muito assim. Por exemplo, um time está precisando d o s toques na, na posição de quarterback, um cara para trazer uma experiência legal, pô, contrata o cara como assistente, algo do tipo. Ele já ressaltou que ele não quer trabalhar com isso, que ele gostaria de trabalhar mais na parte do futebol americano infantil e tal. E assim, é como, como um hobby, nem como algo profissional, uma, um time sério, né? Ele, o, o Brett Favre é um cara que poderia ajudar muito o time com aqueles toques. Ele é um veterano, afinal de contas, ganhou Super Bowl, já foi MVP, etc. É um cara que, com certeza, vai trazer muita, muito conhecimento para alguma equipe, mas eu acredito que para ele já deu. Chega, Brett Favre, vai embora, cara. Dá espaço aí p r o Matthew Stafford, p r o Mike Sanchez, p r o Josh Freeman que estão chegando, p pro, a r os caras que estão chegando mais forte agora, bem, r o e t h l i s Berger. Pra, é, pro d r e w b r e e s e pra eles brilharem um pouco mais na NFL, seu tempo já passou. Vai lá colher milho, vai lá jogar um golf, e vai lá com a sua mulher, dá um passeio, leva ela no Dia dos Namorados pra, pro Lago lá em Wisconsin pra vocês ficarem lembrando aqueles tempos de bailinho de vocês. Mas chega, Bert f a v i o chega de jogar futebol americano. Agora só medem no máximo e isso aí não é do seu tempo. Olhe lá.、Música E depois da segunda sessão de sabatinadas em cima de Brett Favre, comentamos a IFC Norte, sabatinamos Brett Favre. Agora vamos palpitar sobre como vai ser a temporada 2009-2010 da IFC Norte: melhor e pior time da divisão. Vamos falar todos, todos os nossos votos para o pior time da divisão? De uma vez? Alexandre Branco, pra a você, quem é o pior time da IFC Norte nessa próxima temporada? É, Edu. É, p á r e o duro, cara. Mas eu vou de Cleveland Browns. E você, Julião? Pra mim, a vaga de pior time fica com o mediocrático time do Cincinnati Bengals. E pra você, Vitinho? Pra mim, a vaga de pior time vai ficar com o Cleveland Browns. E você, Edu? Eu vou empatar nossas apostas aqui. Pra mim, o pior time da divisão vai ser o Bengals esse ano. Eu não vejo muito futuro pro Bengals nessa divisão da EFC Norte. E quem vai ser o campeão da divisão? Eu, temos dois favoritos. Quem vocês acham que vai ser o campeão da divisão? Agora vamos fazer ao, a volta ao contrário: Vitor Freire. Quem vai ser o campeão da divisão? Eu acho que o campeão da, da divisão vai ser o Steelers, mas eu acho que o Ravens vai ficar com essa vaga no e d c a r E você, Júlio? Pra a mim, a vaga fica de campeão: fica com o inoxidável, ou seja, brilhante Pittsburgh Steelers. E o Ravens vai entrar nos playoffs. No Wildcard, na minha opinião, também. E você, Ale? Pra mim, o Baltimore Ravens vai oferecer muita resistência pro Pittsburgh Steelers, cara. Eu, Na verdade, eu vou do contra da galera aí, eu vou apostar no Baltimore Ravens como campeão dessa divisão na próxima temporada. Eu acredito que o Baltimore Ravens tá vindo com um time muito forte no ano que vem. Joe Flacco é, com certeza vai vir melhor que ano passado, um pouco mais habituado a jogar na NFL. Eu acredito que esse time vai dar muito trabalho aí. Mas o Steelers, pra mim, é, no mínimo playoffs também. Se, se o título ficar com eles, não vai ser nenhuma surpresa. E você, meu caro âncora, Eduardo Galvão? O, obrigado pelo âncora, Alexandre Branco. Você enobrece a minha pessoa com seus elogios. O inoxidável Eduardo Galvão. Muito o b r i g a d a l Muito obrigado. <risos> Eu voto também como campeão da divisão. Eu fico. Eu, vai ser um voto tendencioso. Agora eu e s t o u na dúvida, eu não posso ficar em cima do muro. Vocês não vão me deixar ficar em cima do muro, né? Não! <risos> não! Não! Não! <risos> Bom, já que eu não posso votar em dois times, eu vou concordar com a Alê. Eu acho. Vou concordar com a Alê em partes. Se a linha do Pittsburgh conseguir manter o Big Ben saudável, eu acho que o Pittsburgh leva. Mas, como a linha do Pittsburgh não me inspira muita confiança, eu voto l no Baltimore Ravens para levar o título da divisão. Apertado, mas o Baltimore leva. É, Edu, eu não citei isso, mas sem querer puxar seu saco, depois que eu te chamei de âncora e tal, falei que você é inoxidável, aquele negócio todo. Cara, isso para mim também foi um fator decisivo, c a r a A linha do Pittsburgh não é nem um pouco confiável, e além disso, é, se o Paulo Amalo e o, a, o Madden Curse se confirmar. O time do Steelers vai ter um desfalque muito forte aí nessa defesa, mesmo com toda a qualidade que tem no corpo de linebackers e defensive backs. A gente tem que sempre levar em conta as lesões. E o r o t e e n b e r g e r com essa linha porosa, aí vai ser meio complicado. Já a linha do Ravens é uma linha que vem muito forte, e linha a gente sabe que é decisiva no futebol americano. Então, eu votei no Baltimore Ravens por causa disso. Eu voto no Ravens por causa da linha do Steelers. É engraçado esse voto, mas eu voto no Ravens por causa da linha do Steelers. もう、えいっす。Essa foi mais uma edição do Endzone。É um prazer fazer o programa na meus ers, anco, c o m p a n h a dos m e s q u e i d o s amigos Endzoners: Alexandre Branco, Júlio c é s a e v t o r Freire. Por essa semana é só: j l i o c s a Um abraço, meu amigo. Um abraço, Edu. Um abraço, Ale. Um abraço, Vitinho. Foi uma grande satisfação estar na presença de pessoas inoxidáveis, como vocês são. E, como sempre, o meu c h a m e de sempre. Sempre que puderem, passe lá na comunidade f i l a d é l i a Fegos o Brasil. Que agora temos novos mediadores, no caso, o Edu e o Vitinho. p a r a dar uma renovada na mediação e tal, junto com a Ale e eu. E é isso aí. Sempre que precisar, estamos lá. E pronto pra a falar borracha, falar sobre o time do p h i l a d e l p h i a e sobre os outros times também, no futebol americano em si. E manda seu alô aí pra a a galera, Vitinho. Valeu, Julio. Terminamos o podcast agora. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço a todos. E você, Alê. Eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus amigos ex-zoners: Júlio, Edu, Vitinho. Dizer pra a vocês que foi muito divertido e, e legal gravar. Mais uma edição do Endzone com vocês. E dizer que o podcast está cada vez melhor.、Eu、queria agradecer a força do pessoal que tem é, escutado o podcast, mandado críticas, sugestões. A galera que tem me dado um toque no Orkut de vez em quando. E é isso aí, cara. Espero que vocês continuem gostando e vendo um pouco das análises malucas de Júlio, Vitor, Eduardo e Alexandre. Fala, né, d Eduardo? Edu, boa noite, meu caro. Aquele abraço. Aquele abraço para você também, Alexandre. Por hoje é só, semana que vem tem mais rapaziada. Graças a Deus a gravação essa semana deu certo. Aê, viva, salva de palmas para toda a equipe do e n d z o n e E é isso aí. Essa edição do Endzone fica por aqui. Semana que vem tem mais. Mandem e-mails, mandem comentários, mandem sugestões. cast.endzone.com Obrigado rapaziada. Eduardo Galvão, eu me despeço. Um abraço. Fui! Drug dealers, one of the best running backs that never was. Moving like Barry Sanders, leaving you in the dust. Yak is high, got the highest yak.、Yeah. Hit the ground, so on all these tiger tracks. Was all s n a p like a fire crack. a my palm was stickier than Spider-Ban. I am a h i g e back, t r trying to sack us. No matter how big they fly, get backwards. Why, receive a receive n d why, for every stride in my life, yo, I breathe and die. People to l a m e the pass and the quarterback pizza screams. That means that it's time for me to run o t the back like a bastard out of hell. My t a c s burn, trip when t e y s e l I try to l i to him, pass the ball to prove it. I dropped in the b a l l c a m e loose, a shot up like a flare. I get h e ball to stare and use a l i n e m a n shoulder s as a chair. Now I'm flying through the air like a superhero. They can use this pole for a box of cereal. And no joke, punk, I get my denarial for being the best player on my team. What? As soon as I hear that, what? One, two, what? I do one run, run, and swing, but one run t h e n I cut. Spin it right on the end zone. Then I do the 90 shuffle song. Catch me if you can, but you ain't name n o u g h You're standing tough. But you know that no matter what, you never get the chance to touch m y